הוא בעוונו נלקח, ודמו מיד הצופה אדרוש. ואתה, בן אדם, צופה נתתיך לבית ישראל, ושמעת מפי דבר, והזהרת אותם ממני, ואומרי לרשע, רשע, מות תמות, ולא דיברת להזהיר רשע מדרכו, הוא רשע, בעוונו ימות, ודמו מידך. אבקש. ועתה, כי הזהרת רשע מדרכו לשוב ממנה, ולא שב מדרכו, הוא בעוונו ימות, ועתה נפשך הצלת. ועתה, בן אדם, אמור אל בית ישראל, כן אמרתם לאמור, כפשענו וחטאותינו עלינו, ובם אנחנו נמקים, ואיך נחיה. אמור עליהם, חי אני, נאום אדוני אלוהים, אם אחפוץ במות הרשע, כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה. שובו, שובו מדרכיכם הרעים, ולמה תמותו בית ישראל. ועתה, בן אדם, אמור אל בני עמך, צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו, ורשעת הרשע לא ייכה של בה ביום שובו מרשעו.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 בחוקות החיים הלך לבלתי עשות עוול, חיו יחיה, לא ימות. כל חטאותיו אשר חטא, לא תזכרנה לו, משפט וצדקה עשה, חיו יחיה. ואמרו בני עמך, לא ייתכן דרך אדוני, והמה דרכם לא ייתכן. ושוב צדיק מצדקתו, ועשה עוול ומת בהם.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 לפני בו הפליט, ויפתח את פי עד בו אלי בבוקר, ויפתח פי ולא נעלמתי עוד. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, יושבי החורבות האלה על אדמת ישראל, אומרים לאמור, אחד היה אברהם, ויירש את הארץ, ואנחנו רבים, לנו ניתנה הארץ לאמור רשע. לכן אמור עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, על הדם תאכלו, ועיניכם תשאו אל גילוליכם, ודם תשפכו, והארץ תירשו. עמדתם על חרבכם, עשיתם תועבה, ואיש את אשת רעהו תמאתם, והארץ תירשו. כה תאמר עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, חי אני, אם לא אשר בחורבות, בחרב ייפולו, באשר על פני השדה, לחיה נתתיו לאוכלו, באשר במצדות ובמערות, בדבר ימותו. ונתתי את הארץ שממה ומשמע, ונשבת גאון עוזה, ושממו הרי ישראל מאין עובר. וידעו כי אני אדוני, בתיתי את הארץ שממה ומשמע, על כל תועבותם אשר עשו.